Так і заснула, а зранку прокинулася з піднесеним настроєм, поснідала, намугикуючи пісеньку, загорнула кота у теплий коц і понесла його до ветеринара. По дорозі зустріла сусідку і пообіцяла занести їй газетний витинок з фізичними вправами для хребта. А з ветеринарної поліклініки подзвонила до закоханого кузена і запропонувала йому поїхати на Мальорку. «Отже, не така вже вона й погана була, твоя тітка», – підбив підсумки Лука. «Звісно», – погодилася Марта. «Вона дуже хороша. Вона найдобріша людина з усієї нашої сім'ї. До речі, досі ще живе». Ціни на перець на ринку дедалі зростали. Натомість перець ставав кволішим, зів'ялішим і блідішим. Лука не купував уже так багато овочів, але продовжував малювати. Він перейшов більше на яблука. Малював ще різні хризантеми, різні вулички, різних людей. Малював глечики, крісла, будинки, кольорові плями, музичні інструменти і різні мартині портрети. Єгор віддавав Луці надто мало грошей, аби купувати на них достатньо перців, і Лука підозрював, що Єгор забирає більшу частину того, що виторгував залучені картини, собі. З якогось часу Лука почав збільшувати кількість дрібничок і деталік у своїх роботах, вимальовував усе ретельно і прискіпливо при цьому розмір самих картинок чимраз зменшувався. Спершу вони були як долоня, потім як сірникова коробка, а згодом він зміщав уже ціле місто на папері завбільшки з найменший мартин ніготь. Дивно, але щоб розглядити все, що було намальовано, не потрібна була лупа. Можна було навіть не вглядатися надто старанно. Але Марта все ж полюбляла вивчати картинки годинами. До того ж, їй краще, ніж будь-кому, було близьке, відоме і впізнаване майже все на них. Найчастіше вона впізнавала себе. Наприклад, її обличчя мав візник, що керував запряженим увіз конем, на вулиці Станіславова, він ще так називався тоді, десь на початку 19 століття. Обернена спиною до глядача Квіткарка з червоною хусткою на плечах, яка розмовляла з дівчинкою років шести, мала цілковито мартине волосся. Опізнала себе вона і в сецесійній постаті на будівлю ощадної каси в якомусь австрійському місті. Свою руку в руці, яка тримала зелений поморщений перець. Свій живіт, у животі, на якому лежало маленьке жовте яблуко. Але окрім свого обличчя і тіла, на лучених роботах Марта почала впізнавати ще одне лице і тіло, яке зустрічалося так само часто. То була молода дівчина. Вона перетинала вулицю у Станіславові перед конем, возом і візником. Дівчинкою років шести вона розмовляла до оберненої спиною до глядача квіткаркою. Вона визирала з кожного вікна в будівлю ощадної каси із сецесійною постатю. Вона була навіть поморщеним зеленим перцем і маленьким жовтим яблуком. На Мартине запитання Лука відповів щось типу: Давно чи дивно? Вчемо ж він сказав А тобі не все одно? Або й вилився отлейно. Марта просто не дочула і вирішила не перепитувати. А ще Марта бачила, як Лука намагається намалювати Луквицьке озеро. Він віддавав цьому дедалі більше часу, експериментував з кольорами, з матеріалом, з ракурсами, але жовтої води не виходило. Правильніше, не виходило надати озерові того оксамитового, бруднуватого іржаво-золотистого відтінку, який воно мало насправді.